Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu as-salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tabiahum bi ihsan ila yomid din <coughs> Allah nama dhuva rafal ndarojm dhe vëtëm përti ndim dhe faal e kërkojm në salavdata dhe vëkimetë allahu qofri min Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familjatim dhe shokët dhe të gjitha që ndi ekin këtru këtër ndi ekin efun të kësaj botë Të nderuabë ozbesimtarë dhe son këtë ditë të xumë do të, të munduhemi inshallah që në këtë pjesë të rrezervuar për disa fjalë para kohës së ezanit të shtjellojmë edhe një temë për temat që na kanë qmësuar për tohatën e kauluar Muhamedi alayhi salatu vesselam. Në takimet e kaluara të memor desor rafima tregime interesante që pejgamberi alaihi salatu wasallam ka rëfyer shumë për të. Ne kemi thënë se këto tregime, këto rëfime padyshim se janë të përzgjedhura nga ona pejgamberi alaihi salatu wasallam me shpallje që ne të marrim simpatiune. Ne të frymzohemi të udhzohemi nga se padyshim përvoja kanë rëndësitë të madhe një të njerëzve. Të regjimi që duha me folë sot për te është një të regjimi qëli prezentan shumë aspektet bukurat kësoj feje që të nëshesh shumë mirësi të islamit ma dje edhe ta asë natyre që ndoshta shumë për neve nuk është kanë menja nuk është kanë menja ndoshta se edhe ka që islami është një mirë edhe ka që nëmson për pëmirësi e për të në nëmsuar gjitha këto dhe shumë të tjera Muhammedi Alehi Salatu Asam, në e ka rëfykë të rëgjim. Muhammedi Al-Sumë thëtë, i ka ndodhë një njëri që duke u thuar në përshpjetin të etet shumë. Njëri ka qenë u thëmë, edhe është etur shumë. Dhe ka kërkuar ujtë për vete. Dhe ka darë zotje, ka gjithë, një pos, një bunar i cili nuk ishte shterur endhe kishte endhe uj ka zbritur posht bunarit, ka që një mund shumë me zbrit dhe ka pi uj për vetën e ti sa me eshtë për tu vetën kur ka dal nga bunari Tosram, në atë shketin askush, të braktisën askush vetëm rërë dhe zalë dhe pasgjë e ka po një qenë i cili kërkën të edhaj uj dhe nga etja madhe kështë e zgjahë të urgjuhën ma dhja dhe lpinë të tukën dhe të pegamberi Alehi Sratuzon dhe dhe vend ujtë të në tëndë të që me e thithë edhe lëngun e fundi që mund të efte zalli, rëra dhe kër e po kënjërin këtë gjendje tha me dëvërtit kë qenë qenë qenë ka e të ursiun edhe kë qenë ka Në krizë për jetë Zbretë poshtë Pusit Në bunar Dhe nukame qëka me mushë Së kështë e kofë E mërë këpucën e ti E mushë uj Dhe me dhëmbët e përparmë E më banë këpucën E në gjithët me dorë Me dojlë pejë bunarit E pastaj I japë me pi qenit uj Diri sa ngopet Diri sa të një aftohet qeni me uj e te i kalon krizën e etjes. Muhamedi al-Samsa, Allahu jelle wala ia pranoi kët veprë. Allahu jelle wala i ishte mirënjohës dhe falënderues ndaj kësaj vepre. Andaj ia falim u kotët. E kur ndëgjum këtrat sa habet, sikur ju tash i po dëgjoni, ata e dëgjojnë nga pejgamberi alayhis salam, kurën dëgjuan, thonë ja Resulullah A kena shpërblim edhe kafshët në qofë se jushim, në kemi ditë se vapë me njëri, ama me hajvan, me kafshë, tha Muhamedi Alehi Salatu Vesuram, gjdo gjallës që kujdesni për te, zoti u alë nëmëran si sadaka, si sadak, si lëmosh, si pun të mirë. Kjo adith të ndërua, dhe zërë, pa dushëm se, si kur që e të sejka, kras asaj që dhe tëtë prezanton shumë aspektet kësaj feje të mirë, të bukur, kësaj feje të mëshirës, e kësaj feje të bamirësisë, kësaj feje të dhëmshmërisë, gjithashtu edhe, edhe nënën tjetër, kjo ha ditë ka përgëzime për neve, ka myshde, ka fjalë të mira që na duhet mi u gëzuat ju ne. Dhe ky gëzim patyshem se duhet të ketë ndikim në, në zemrën tonë dhe në besimin tonë këtu më radhë ndaj pasi që përmenëm të regjimin që do të thrasmë sot për te me lene Allah dhe rësat vijë koha e zanit do të mundohem që me i përmenë në disat dobi të këti hadithi qëka mësumë nga për këti rrasti qëka nga përfitojmë qëfar deshtit nga për cilë përgameri Alehi sërzu me të thras nga si musliman qëka kuptojmë për kësaj e para që kuptojmë nga kjo të ndërur ozër është se mundësit me bë më mirë janë shumë të madh janë të, mad të panumërt. Në shum kohë mundi njëri me bë më mirë. Nëse njëri gjithmonë është i shqetësuar, gjithmonë është interesuar me bë më mirë kur këto të mira shkruhen. Gjithmonë ka që ka më bë më mirë. Dhe ai që don me bë më mirë gjithmonë mundet me bë më mirë. Kënë është përësia e parë. E qëka në më kuptonë kja? Ga një disa njërë të mendojnë se me bo mirë, duesh me pasë për shambullë autoritetë. Kështë më gënë mu, thëtë me bo mirëne. Ajë e një i finë e ngujnë, ajë mundë me bo mirë. Ka një të kështë më nëse, për me bo mirë duhet me pasë pasë unë i. O të një kësha bo mirë, po si kom punëtë, si kom rëndët, e ajë filoni që i kërëndë, ajë dikush i smurë, thëtë, o, kësha bo mirë, përveq pa me pasë shnetën, e kështë më rralë, dikush tëtë, kësha bo mirë, përveq me plakë, me koni rrisi, dë dë, kësha bo mirë, andaj gjitha këtu janë kufizime të pëmirsis, edhe i pasën i ka mundësime më bo mirë, për po edhe i varëfëri, edhe i shëndoshe ka mundësime më bo mirë, për edhe i smurë i ka mundësime më bo mirë, Edhe njërin në familje vet ka mundësi më mirë, por edhe kur është vet ka mundësi më po më po mirë. Në çdo situatë ki mundësi më mirë, vetëm a do me bë më mirë. Kjo është porosia e kësaj. Andaj nuk pranohet arsyetimi askujt se në kisha pas çfarë pospomoj. Pa, po për do pun smunësh, apo për do pun mundësh. Andaj ato që mundësh merru ato me që mundësh. Ajo që ndon ngajerë n'ndot çu duke kërkuar ato që smunën e lojmë ato që i munëm e kjo e gabim munësh ka që banë por mësynë ato që nuk munësh e që pastaj duke sënuar ato që nuk munësh të arsuetuar shë për mësë pun edhe të braktisë ato që munësh aj që sad e ban ato që është e mundëshme sad, këtë mundësi e kam po këtë mundësis e kam aj njëri që dis sad E bën një punë mirë, pra sa ka mundsi, Allahu xhallahu olen ka më ia lecu që nesër me i bë ato punë tëra që sot s'ka pas mundsi. Kjo rregull, gazetia e ka shfrytzuar mirësinë Allah xhallahu xeralu. Kush sot me pak çka jep, Allahu xhallahu ja baraqet që i më hap edhe më shumë. Kush sot me sa ka mundsi ndihmon dikujt, më çka do të qoft, Allahu ka më ia dhon nesër shumë më tepër, çaj më në një më edhe më tepër. Gase, ky njëri ka dëshmuar se do të më bëj mirë. Po nëse njerit e kushtzoi mirën, unë e këshanimu me i pas çështën punt. Unë këshanimu me koncë të me kushte më në njëu. E me kushte nuk kam më në njëu. Nuk kam me kushte. Duhet në realitet me mundësi më ndihmu. Andaj kjo rregull shumë i rëndësishëm të nderojë në çdo aspekt jetës. Edhe sot për shembull ndanin tur. Na në dona si gram mundësit Me i bo do punë që të kanë mundësit do vene tjera Se kënë ato mundësit Po do mundësit tjera i kemë nga pak ma pak Me bo mirë I kemë, pësa nuk i shudzojmë Pësa nuk i përdorim ato Lëhëci me mirësi që i kemi Me bo mirë Në qëfar të në aspekti Në qëfar të në aspekti Rëndaj, nëjë si besimtarë të, të në kuptu Se mundësit edhe rukët E ba mirësis janë ashtë të shumë ta Sa so që nuk mund është me i nëmru Nuk mund është me i një e sa so ka nëmër të madhë më vëqë, atë dhe në më mirë. Bile me një adith, përgëmberi a.s. i tha e budherë në disa përësi, qysh me bo mirë. Otë, e se ki mundësi një, një njërit vjetër kape përkra hodhë një mëja. Edhe kjo pa mirësi, edhe kjo se vapë, edhe kjo sadakë. Ndikurit mija kallu rrugën. Një njëre ka një barë, një, një, një, një, bar, një, një, një diqka mbi devën e ti, ka në përmës një mëj me shkarku, edhe kjo është bëmirsit, do në me engarku, një mëj me engarku, ja ka përmën disësë opcjone të bëmirsis. E bu dhe rrë i shukoj me e që më konë, ka njërë rasur Allah, nëse këto që i përmën dhe ti, që su mjë apët mundësia, asë një me e bo për këtjëne, su mjë apët mundësia, a ka që ka sjambulli si pegamës në më dherën me thonë që e Allah që të mështë me bo të mirë së mundësh me bo e nuk ta kështu por qëka i tha Muhammedi nëse asin nga këto dyrë të mirësis nuk mundësh me i të lëkit së mundësh me i nga asin për këtë dyrëva atër mos i bo kur kujtë keqë qëta mundësh mundësh edhe kjo pa mirësi edhe kjo është e mirë nëse s'ki mundësi njërit me i bo mirë keqë mos i bo Nuk i mundëse mi a thoni fjallë të mirë, nuk di mi a thonënë, ani keqë më si thujpile. Edhe kjo pa mirësi, shikojë së so akina mundësi me bo mirë, bëshkërdojmë. Gjithë të akto mundësine e kapë, Allah u gjelë dhe gjelë alohë. Edhe pse po thamë, mi ambyllë vetës dyrë të mirësi së është problemë, së është gëtje pa mundës, së me nuk mundështë. Ma dhe me një hadith, pegamberi Alehi Sadatua Samë ka thamë, Kuna porosit me bomir, ka thënë, edhe në qoftë të se, që ka, edhe në qoftë të se, e ta kanë vlaun tonë me ftyrë të buseshor. Ski mundësime i një mu asë me para, asë me autoritet, asë me shnetë, së se ki shnetën, në kërë ski mundësime i një mu? Aki mundësime i buseshe edhe mi dhënë disponim? Pa parë është me keshë, pa parë është me buseshe një kujtë, buseshe një ftyrë, jepi disponimë. Kë falë është, asë nuk duhet shnetë, asë autoritetë, asë parë, asë kur nësë duhet, duhet vullnetë mirë me pasë njëri. E besimtari, gjithë mund ka vullnetë mirë për me bo punë të mira, që të e ka gjithë mundë. Pas të e mundësit, ka e rjenë ma shumë, ka e rjenë ma pakë këtë e që ka tjetërë, por vullnetë me bo mirë, gjithë mund të nëkon i gjallë të muslimani, gjithë mundë. Unë e duhet gjithë mundë me pasë vullnetë me bo mirë, gjithë mundë. Njerë, mund të më arsyetojë, valla kët punën me pamutje kisha kry, po smujta. Apo ai më arsyetojë punën. Unë munda jo më u sill 250 për të punën, më thon valla mirë koh xha, si ka pas punë. Mirpo ajo atu nuk këm punë mundsi, punë vullneti se me pa dash me siguri kisha bota. Ose pak më mirë kisha bota, ose pak ma shumë kësha bo më shumë kisha bota kështu më radh. Prandaj duhet me ekzistojë vullneti për me bë më mirë. Kur ka vullnet me bë më mirë, me len Allah xhelallahu ala punë kryet. Po da edhe sot, dorasa shumë punë shumë nuk oni kufizum. Jo vënion, jo jo situata, ju ju kjo çështje, jo ajo, më që është jo jo, mundem shumë ose më fajsua te, këta kanë faj, ai ka faj, këto edhe këto mundu mund të prano. Po po. Mir po. A është që fatales të pranojmë që besimtari vetëm ik përgjegjësinë për vetvetes, duhet të gjetë dikon që i ka faj atin av. Allah xhallahu na ka mësuar që nda, para se me kalu tek teatri Parasë e me shiku tjetërin, duhet shiku detyrat e shtepisë, unë e i kumë botë mjetëm. A kumë posë vunet mjeftu shumë, për me e ndërshu situatën me bu ma mirë. A të kërë njeri ka mujtë me donë? Kërë qërë, qërë kërë dhe me cufë, të ke funë në zbotë, nëmi si me si njeri, ku me hitë është mbunarë për shasë, dhe ku në pojës vetë më rasë, ka ok kërë më dzirë, a ka mujtë me donë q pama ky ka pas vullnat me po mirë. S'ka menuar ka atë anë tek qiella. Edhe ka qenë të mirën. Me arsye tu mun është gjithmonë mirë po. A është arsye timit i pranuar masosh kjo diçka tjetër? Arsye munë gjithmonë me pru. Gjithmonë me pru. Për këtë arsye Allahu xhallahu ta thot në Kur'an: "Beli insan wa ala nafsihi basira wa lahu alqa ma'azira." Dita gjykimit kur i del mu me dhon logarit para Zotit por Allahu xhet levala edhe i sheti sa mangësi që si ka plotsu i shet do punë që dashme me, me ilonës si që kalon munduhet me u arsyetuar para Zotit vallahi zot çef kum pos po tetin që si kum pos rrana si kum pos munduhet Allahu xhel lelora me si lazhvetime e Allahu thot belil insan wala nafsihi basira edhni le fort mirako ashyas ko mir po kamorak morse tu Edhe për Allahu që e dinë Allahu brendin e ti E dinë brena Shikat të në tënë dhe para Zotë me gjitharësujem Qakë këm posë bolë Bile më shkej ke menja ka herë Qakë shabone Po Zotë të, zot të dinë Allahu e thotë Ato të modës ke posë e këta të vogë një të përse për isha Në njëri ka priri për arësjetim E kria ditë në epe kuptu se Mas U um mashtra mas arësjetimit Por Por Gjithë mund kultivoje Gjithë mund ushqeje Vullnetin e mirë mrena E kur ki vullnet Qelë Zotë i rrugë me bomirë Qelë Allah udhë me bomirë Me qëka do që të ki mundësi Që të të marrës shkollimin Të marrës sevapin e duhur Dobeja e dytë Që Do në menzirë për këti hadithit Në në nëzë është Që ka ndërgjejën e këti njeri që Jurë rëllër këm vull për ndërgjejën e të mrendshme e që besimtari duhet me kuni ndërgjëtshëm që ndërgjëgjë e brandshme e mësën me kuni dhimë shumë e mësën me kuni mëshërshëm e mësën me kuni drejt e mësën me kuni vërtet e mësën me kuni sinqert pse? pse është ndërgjëtshëm ka ndërgjëgjët brandshme këj njëri dul nga bunari e kryti punëve elhamdulaj pështoj po kërë ka patë qenë Kresë e zotë të dajnë Qfarë tha? Tha, ko ka e të kjo qenë sione ku, Ja, ja kuptoj, edhe pëse kjo krejtë Tjetër kresë është kjo, qenë është kafsh Po, ndërgjegje nuk e len me kalu Inferior, thu se s'pobodhë kurqë E shet dikën, tu hjek E shet dikën kënë që ka përcen Thu se kur e s'pobodhë Ndërgjegje e besimtarë është e që I alarmën, nuk e len me kalu Inferior, i ftaft Thu se s'pond siko bosh kukuna. Ky njëri në kuboç është top, në kubo inferior, në kubo sempun te mia këtu, çka më intereson mua ekse më radhën. Prandaj ndërgjegjja e pastër, ndërgjegjja e branschme është shumë e rëndësishme të ndëruzem. Sikuse ju ja kujtohet edhe në takimin e kaluar, ai njëri që ka vroni 100 vet. Më Unë mëohta kjo. Prap ndërgjegjja e branschme ka presë çes ku bu. Unë duhet më bëu diçka me drejsh këtu punë. Prandaj ndërgjegjja e branschme Gjithmonë njeriu e tërhiq ka pendime, gjithmonë njeriu e tërhiq ka përmirësimi, gjithmonë njeriu e tërhiq ka bamirësia. Domthonë vullneti i mirë ishte para, e dytë ndërgjëjia. Me cinë ndërjet shumë. Me pas, brandovetës di, një thirrës i cili nuk e ka letrat, qysh e volloi thaa kështu njerit apo. Qe po do një subhanallahu bujnë keq që ka përcën, thosë kërkon si ka as e ka lëndu, as ka bukeq, vazhdon, thosë s'ka ndot kurgjë e ku në dërgjegje, asë fëtë vëranë në dërgjegje për shamu, qësët popullin asë fëtë vëranë në dërgjegje ma e keqe ashtë njeri me e vëranë në dërgjegje në vetë nga se nëse e vëranë në dërgjegje në vetë aj, nuk ka pasajnë në dërgjegje e vëranë ate anë në, shërë. në, në shërë keqë i kërë rafshë anë në kështë dhe një të bujnë keq zullunë punë në dërshë më të qia ed Prandaj ndërgjegjja e brëndshme, për shembull, pasi me embrin njëri suponon oh, apo na bën naqësh, ndërgjegjja se i kam bërë shfilonit çysh më dal tash, çysh më bë ku më fol për të, ndoshta tash çysh më mi... e kështu më radh. Ndërgjegjja e brëndshme, e cila e shtyt besimtarin me përmirësimin e veprën, e shtyt besimtarin me ndrejç punën edhe kur e ka prishka hera. Pse ju ndonjëherë gabojmë, po ndërgjegjja duke lënë njërin me vazhdimë po keq ndërgjegja, gjithë mund një në mund gjallë aktiv, që me e përmjësu vetër, me e përmjësu veprën, me e përmjësu fjallën, e kështë më ratë. Për këtë arsu e dhe, këj njëri, njëpse a patë borë që ati qëni me dhenuji, të ke fundët, so njëri e kalon qënin, a po e u Dolfi ka, ka përsi e punë, mirë po, ndërgjegja se kalon këta me ka përsi bashkë ashtopën, se kështë n Edhe kë pojekciona. Lekur dikush është provu si ti. Ka kalu, po ka lanë haçi të kalua edhe ti. Kuptoj e vëllapo. Kuptoj. Thuaj e di vallallaj. E di që s'është më këtu. Prandaj ndërgjë që është atë që njëri në ban mirnjohës, njëri në ban që ti kupton të tjerët e kështu e kështu më ratë. Do të them sot kimi mucik po thënë safa që mos bë ato lomitë delat ja. Njëshu një shundim me zvetë sa të mundi Zoti të shpërbleftë. Edhe për këtë keni se vapa, edhe kjo punë e mirë është. Miçum vllahut tonë mund si ulmranë dhe kjo është punë e mirë. Sot keni mundsi pa pa e ngarku veten për të mundsi, por sot që është mundsi, mushi sot të para dhe anash gjithanden atje. Zotë është publik. Andaj do bie e dytë ishte pas vullnetit mirë ishte e vend ndërgjegjeja. Ky një është i ndërgjegjshëm. Do duhet të ndërrohen gjithmonë kë ndërgjegje me pas aktive. Nganyare këndërgjegje të brën, por njeriu nuk i kushton vëmendje. Ajo pad alarmon nuk kushton vëmendje. O pad alarmon njeriu e ngjerr, dikur ajo ja, shkon t'u zbi. Harxhot, mese nuk ka përgjigje, nuk ka përkrahje e nuk ka më këç se njeriu më fik zonën e titë mbërthshëm. Kjo këtu më tretem kësu do. Ky është zoni më i rëndësishëm që ta kafol Zoti mbërthshëm. Ajt ka llzon. Ti e din më mirë. Për shembull Nipunçe që bote më është morte hoxha dhe më vete hoxhën, hoxhën këtu çshtot. Unë t'i japi për gjithë çush po t'ndik, unë s'di çka ko. Unë qysh t'nik po japim. Dërlegja thot mëranë, do kaq asht o burr, ka zeva tjetër. E mëranë thot, ti i thu shushës dit dit. Ato asht mëranshmos. Unë ato se ni ato, unë ni këtjashtmën. Apo edhe t'i jap për gjithë thot ç'qësto valla të më bë. Thotini, hoja më tha ç'qësto. Po hoxha tha ç'qëst kani? Jo ç'që ç'qëst situata realisht randaj nuk duhet dini më mësu me e mësu vetveten. Ngase ka thon Peygamberi alayhi salatu wasallam, shikoni këtë hadith. Ma ka thon Peygamberi alayhi salatu wasallam, ndodh më ard dy njerëz te unë më uxjiku. Ky i thot ja, rasula, kjo është ejmia. Kjo thot që është ejmia. Kani kontekst pronsor, kanë problem caktum, vin më uxjiku. Sikur të vin njerëz të njerëz të mëshëm të xhallat gjithkuan, më udo, më udo, do më problemet, më uzi të lashët të të pegamiri Alehi Sato Sëmë, do në marë dy vetë të une, edhe me kërku mjë u da. Një ori për e ty në është ma orator se i shoqi. Din bagi me i qidis fjallë të mirë. Këj në ratë i së din. Edhe hupë. Tëtë une nëse i jadho këti oratorit hisën, se une gjykoj me tjashtëmën, letë e din se e ka marë hisën e gjëhnimet. Pon, dunje e ke marë vëllauton, e ke marështu, e kun ma oratorë, i kipur argument, kënë Ki nëzdim e mrujt, ka do njerë, sënë, hanë Allah, zdim me mrujt, di fjojt, nuk dim, nuk këmësu me bo, thurje, zdim me bo kështu, edhe zakë i amore njerështë hakën, mirë po, edhe ajë mund më thonë, ma ka do pegamberi, ma, ma, ma hakë se që kjo së kamo, e pegamberës më thonët, unë e kumë do me gujtonë, që a ka për të eksaj, të Allah këni mund gjikua vëllën, andaj, ma e të gjonë dër Ato shikati edin nga brëndja jote, bëhu i sinqert. Ende kjo është ajo që më mëson ky rast ti i mi të, të ndërjetshëm, ti i mi dhom, me dërid me karakter të branshëm njerëzor si duhet. Së më bë mua ushtrime, më bë lojka. Kto pastaj njerëzit thunë më kom profesional në këtë punë. Mi po tek Allahu ai shkon kështu, pa dyshim se jo. E treta çdo më mëson nga ky rast ndëroz është gjithashtu edhe ë aja që e çet më pa Mshiren edhe dhimshmërin e besimtarit Dhe gjithashtu do të të vlerën e bëmirsis Veç anish me don uj Shika, këj njëri bo një mirë për balë një qeni Dhe Allahu Gjallahuala e falenderaj Ishte mirë njësë që u kujdes këj njëri për një kresht zotit E nëse kujdes është përsham për një njëri Kua sholimi E nëse ku i desësh për një të afërmë kosh pëllimi E nëse ku i desësh për njët vjetër kosh pëllimi E nëse ku i desësh për prënd të tu kosh pëllimi Apo? Nëse për një qenë Allah E që ka japa Allah ati një që ku i desësh për prënd të ti e i run e fletë mirë, e kështu më ratë Kosh pëllimi Nuk dina në me ka duhet se vapë Nuk dhim dikush ka jo vjetë të thëtë oj nëse nësërnë kujdes në përpërnë të mi që fa se va përpër komë, në më zdi e di që shumë kia, ma sa so ki zdi Allahu gjerën lëra e din sa so komë e ti abditi në gjukimit ama në zdi me e do këto qikash me marë kalkulatorën e me do ti që bënë qikash skaksht nuk ka nëmra që përcaktojnë sasin e se va përpër ti, veç, Allahu e din sa e pagun ndaj, gjithon për mirësi, veç anisht me don uj uj është me dë v me i shërby njerëzve ujë, me jodhën ujë, pa të shimë se në fenë ton ka shpollim të madhë. Edhe në në tjetër, të që ka zotin ton bujarë, që ka e zotin ton të mirë, i cili edhe këtë vepër, që nivë në duke të thjeshtë, Allahu Gjalla o Ala nuk e la pa pa e falen dëru këtë njëri atëm. Edhe pëse këtë njëri, ku dhida me pi ujë? Čanit. A i qani është e kresë e kujtë? E Allahut, e Allahu xhallahu te falenderoj ti po kujdese për kresën time, unë t'jam mirnjohës. Dhe kë mirnjohje i Allah ndaj ti nitë që u bë, nuk ja fal gjënat. Prandaj të ndërroj se Allahu xhallahu te kaçi mirnjohje dhe e ka shkëpërykët njëri. Për këtë bamirësi ndaj kresës ti, e neve kur na bën diçka mirë, a duhet me kujmirnjës, a duhet me e harruat mira të tjera. A duhet me as, a duhet me mundu me pagu. Me qka qka në çka do që na mund si Zoti shpëblet e Allahu t'ruaj. Madje me madje për sa ka, me çka çka ka na mundsi. Që të jemi mirnjos me kujni falërues, jo mohus. Qase Allahu xhellahu xalajë, skona me përkriesa është falërues. Kuroj bën mirë, Allahu e falëron. Ço po bën mirë, sepse Allahu skona me përkëdhe mirësi. E pa Allah është i mirë. Prandaj ç kë ky veprimi Allahu xhellahu xalajë na bën me dorë zotin ton. Në bëndë që të nështohet dashnija në zemrë atona për te Shikaj që, që farzohet i ki, nuk e hup asët një pun Asët një vej për të mirë, Allah nuk të mëhan Kretë që ka ki, edhe atër kur së të ka pa, po, kur kush Edhe atër kur së të ka ni, kur kush Edhe atër kur nështë ka, fëll nuk, asë kush Allah e së të harran, Allah e së të hup A ne kjo t'jep motiv, kjo t'jep vullnat, kjo t'jep dashnin Dhe Allah e gjithë në në që gjithë mund Ti b Vëç ai stiu. Njerëzit dikush më shumë dikush më pak, po haran dikush, dikush që më është haran. Bua të kishë ka harru, dikush ka harru për një mer. Amma Allahu kursti haran. Allahu i shënon në një libër çe ti më e lexu ditën e gjykimit. Çe ç'i kjo është? As ti s'e sa harru. Kurdjo. Kurdës humb. Prandaj, kjo e bën besimtarin me motiv me mundat, me pop mira, nga se Allahu gjendor as që nuk pa jaman dhe e fundi që du me përmanë nga se koha është afru të ndërruzën ajo qëdija sahabëve kur thanë ojë dërguarja laud edhe nëse i ushqim kafë shëtona u jepim ujë me pi edhe atyki në sevapa tha pegamberi Alehi sëratu osevan gjithë dë gjallese që kujdesir për te e ki sevap sa është e madhe kjo fi nëse kjo fi në mësan një lullë më smelon më vyshk O me kontradiksion. Një qenë mos nderohen me ngurt nga etja. Apo për mos më bë shkatërrim edhe prishje, nëse nëse me kafsh, kështu Allahu na thon se si është me njerëz. Andaj sot është feja ndërtimit. Islami është feja e mirësisë. Islami është feja që lidh ndërton paqe me njerëzve. Islami është feja që e denon dhunën edhe ndaj mocës edhe qenit, e lëre mendanjirit. Kjo është feja jonë qështë në kamësu pejgamberi, a ne së ato së, pra ndaj, nuk duhet njëri me undi kur, se kur se kemi se këtë disarë, kur nuk kena përçka me uni me marë pësena musliman, kur, nëse e kuptojmë fejnë drejtë, ama pësë dikush bënë punë palidhje, ne mëndë fest, ato i takojnë ati në sëpnevet ato, gjithë kush japë lëgari për vetë vete, fejnë betë të pasër, fejnë betët, Emir, fia mbetë të bamirsë, fia mbetë të mshirshme, sikurse kemi për këtë shumë argumente dhe shumë fakte nga fia jona. Prandaj nuk duhet kurrë në meunim me, me Marrë pse na mos timan. Për çka do të qof? Nëse nidh fëqet mëson, edhe qenit më dhon ujë, ki kisë rob tek Allahu xhi Allahu dhe macës, edhe lulem me ujit kisë rob. E çka ka marrë këtu? E pse duhet Nuk u gjufto kur vjen voktimë, bonë obligim dëgjues. Bonë morrë, bonë façëbar, bonë palhopor, bonë krenar. Nga sa të kanë dhëruar zotë gjallë me këtë fe njerëzore, me këtë fe të bamirësisë, me këtë vetëm turist, me këtë shpërblimit e dashurisë, e respektit e kësë mrok. Sko që të kanë fën ton çë vallah s'dorë me çë dorën pak s'mos të shohin. Sko kështu. Krejtina, çka do të quhet? Mirë po me kusht në transmetut drejt me u interpretudet, nga burimet e duhra, që djetarën me marë për si për, jo lojnë dhe njëri, dy li brejka e lezunë dhe të me rekazu që e rëtë feja, e akë shusmurët, po njërë kompetent, që interpretujë që si duhet të finë, a ta kur interpretujën, kuptajë se, s'ki ka ka që kam u kuqë për i kësaj feje, rëndaj, nësojmi që, me dëvërtet, me kënari, dhe me dinitet, dhe në formë më të mirë, ta për cilëm imaj si kurse e përnë të pejgamberi a nejë sëratuasën, bëmirësin dhej gjithë kujtë, ma djedhën dhej krieseve tjera si kurse janë bimet, ose janë shtazët, apo ku do qovë që këna mundësi me bëmirë, besimtar duhet tjetë i organizuar në vedvet në ti, po dhe në shoqni me bëmirë gjithëmonë, nga se kështu e kam sufeja ti, dhe ta dinë se sa herë ishka këton dam di kujtë, dhe sa herë ishka këton padrecit di kujtë ta dinë me parimet e besimit i tij e pastaj me të tjerat. Kjo është rasti që na ka qenë pejgamberi alai sllatu se me këto mësime që duhet me i marr dhe me vazhduar jetën me to të, të dërozon që vazhdimisht ne vullnat të madh me, me bomir. Sot këna mundsi, ku do të që ka mundsi, gjithmonë me bomir në kuptimin asaj që s'e kam thënë dhe ato do bëj cita tu ndër më tani, do të thotë që padoshim kan nevojë ndoshta edhe për të thënë më të gjerë, më të thellë, po shpresoj që në mesazhet e përqëra gjatë ti falimi edhe këto gjëra të ka pas inshallah mësimet e duhura që ne të përmirësohemi dhe të formohemi si duhet në përputhje me mësimet më më më më më e Allahut edhe mësimet më më e pejgamberit aleyhi sallatu wasallam Zoti ju shpresë dhe ruaj gjashtë një edhe plecën e Safa Sofatmir me qenë se avat mirë ka hapësirë edhe natë edhe punë sot do të thotë nuk është kusht që gjithë tjemi në piesë, tjera, të gjithë të jemi këtë pjesë elhamna xhamia ka edhe pjesë tëra andaj shizoni hapësirat dhe moshti Sofatmir Zoti xaloj shpirtin Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslim al-kathir